Si, karibu tena katika shule ya biblia ya katikati ya wiki leo siku ya ramhisi kama kawaida yetu uh, leo siku ya ramhisi tarehe 26 machi 2020 na, 6, March, na 20. kitabu cha samweli wa kwanza kama kushasomewa hapa leo kitabu cha samweli wa kwanza tuko katika mlango wa 22 na, na bado mlango kama 9 hivi kumaliza nyuma pili toka tunaanza pia na kitabu hiki mlango wa 22 mbili. E, kuanzia mlango wa nane. hasa wa 17 nane pale kulianza sasa mwelekeo mpya wa kitabu wa kijana mpya Daudi na hicho likoanzia mstari wa mlango wa 16 lipo pako mafuta mfalme mtarajiwa na ambaye anakuwa ni jemedari kamanda mpiganaji na picha yake ni mpiganaji wa kiroho ni mtu ambaye anafanya anapigana vita vya kiroho vita vya Mungu e, ambaye sasa anaanza kuwindwa na Sauli mfalme na tuliona sehemu nyingi kwamba Sauli ilikuwa ni ni, ni tu alamchukia bila sababu na tuliona kwamba mlango uliopita mlango wa moja na Daw, Daudi alikuja akaanza hata kuuliza akasema jamani kosa langu ni nini hasa? Anaomba kijana wake rafiki yake eh, kijana wake Sauli akijulikana kama Jonathan amwaambie kosa lake hasa ni nini kwa nini anaonekana kama kuku. Eh? Akijiona kwa kweli huna kosa huna nini. Na tukaona kwamba ni picha ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anauliza anasema katika kitabu cha Mika Eh anauliza anasema taifa langu niambieni kosa langu ni nini Anasema alikuja kwa walio wake kwenye Yohana mlangu ule wa kwanza itrani wa lakini walio wake hawakumkubali wakamkata Ni picha yeah, Daudi anaanza kuleta picha Mungu anatumia lugha ya picha Eh tuliona pia kwamba mwana kondoo aliye letwa mbele ya Ibrahimu Eh aliletwa kama picha kwamba Kristo atakuja kuchukua nafasi ya mtu sisi ambao tunaweza kuuawa eh ambaye alikuwa awe ni Isaka akamleta mwana kondoo kwa maana kwamba eh mwana yule ndio alikuwa ni picha ya Kristo atakayekuja kuchinjwa kwa ajili ya wengine wapone eh kwa hiyo ni picha na Daudi anajulikana eh Yesu anatoa mwana wa Daudi eh, na tushauna kwamba actually mmana, mmana wa Daudi ni, ni kwa jinsi ya mwilini lakini kwa jinsi ya roho Kristo alikupo tangu milele Eh, kwa hiyo tunaona kwamba sasa hiyo picha ya Kristo ya ku, ya kuchukiwwa bure eh, ya kuchukiwa bure ya kuindwa bure ina, ina ina inaonekana katika sura hizi kuanzia mwango wa 17 alipomshinda Daudi alipomshinda Goliath alipomuo actually wa 18 19 na nini mpaka akafika sehemu akaanza akamuoza Daudi mke kwa lengo tu aje awe kama tanzi aweze kuwa kama chambo cha kumkamata na nini sasa kuanzia hapo mwanzo aliopita mwanzo wa moja tulimuona Daudi mwanzo wa 20 Daudi alikuwa amekimbilia kwa kwa Sauli kwa Samuel akapata kamsahada mwanzo wa moja anatoka huko anakimbilia kwa Ahimeleki aliyekuwa kuhani mkuu wakati huo mwana wa Ahitabu e, ambaye alikuwa na mtoto naye akijulikana kama Abiathar Alafu anakaa kidogo baadaye anatokea mtu muovu akitwa Doegi ambaye hakuwa hata Mwisraeli. Hakuwa ni mtu wa mataifa kwa lugha nyingine. Kichoche yake ya leo ni mtu asiye asiyomjua Mungu. Je wale wasiomjua Mungu hawakaribishwi kwa Mungu hapana ndio hicho ndio wanaokaribishwa. Lakini alikuwa anakaa katikati ya watu wa Mungu kana kwamba ni mtu wa Mungu. Mtu asiyomjua Mungu anatakiwa aje kanisani kwa lengo la kumjua Mungu. Eh? Sasa yule alikuwa anakaa mle na tuaona kwamba madhara atakayoaleta Doegi huyo sasa ikabidi aliona uh, uh, dewe, ikabidi Daudi akimbilia afanya makosa ule kawaida alifanya makosa mengi akajitenga aka akawa anaenda peke yake akakimbilia kwa Wafilisti akarudia matapishi yake akaenda aka, akadanganya akafanya yani ni mlango ambao Daudi kwa kweli alikuwa anapitia maisha kama ya kwangu na wewe wa Kristo wa, wa leo tunayopitia yapo kudanganya akwa kujitenga ku, ku, ku, kujitumainia kana kwamba Mungu amewaaacha na nini na nini sasa katika sura ya leo utaona kwamba Daudi sasa kidogo anatengeneza vizuri na Mungu anaenda na, vizuri yapo kuna makosa mawema matatu anayafanya e, mtu unapokuwa kwenye tabu Biblia nasema tunapokuwa kwenye kwenye neema inatakiwa tuwekeze katika maisha yetu ya kiroho kwa soto utakuja kuhitaji au mahitaji eh hiyo uwekezaji wa kiroho Tutu tutengeneze na Mungu wakati uko kwenye hali nzuri kwa sababu tu eh, siku fulani labako kwa kwenye tabu, hata muda wa kutengeneza na Mungu la kuwa kwa hiyo tunaona Daudi anatengeneza ana, na Mungu eh, na, na lakini bado tabu zina zinamtafuta bado anatafutwa na sasa hivi ndio anaingia kwenye hatari zaidi kwa sababu anatafutwa waziwazi eh sasa tukisoma tukianza kama tulivyosomewa mlango si kama utangulizo wote ninaomaliza na mlango uliopita nilitoa ufupisho karibu wa kitabu chote kinachoenda e, nafikiri sikoacha kitu kikubwa na sasa mlango wa shina mbili kama tulivyosomewa e, tu, mrefu kidogo nao na mistari jumla iko 23 na tulitangulia kuona vitu vilivyotokea kwenye mlango tukitokea kwa mlango wa shina mbili ndio unagoma kuna makuhani walikuja kusingiziwa tu kwa vile wali walionekana karibu na Daudi au dadodo kwao wakauawa eh, wakafa kifo ambacho sio cha siyo, ha, yani cha uonevu eh, na vitu vibaya hivyo kwa vinaendelea. Natuona sasa kwa kamili, kwa undani zaidi leo kwenye sura shina bili. Eh mstari wa kwanza anasema hivi. Basi Daudi eh okay kabla tuenda kwenye sura kamili yu, 8 na tatu. Tutaona nini? Kusudi tuingie mle tayari tunapo picha. Tunapata mtiririko wa habari. Tutaona vitu vitatu, vitatu vikubwa aliyofanya Daudi katika ukamilifu. Katika unapotembea na Mungu ukiwa mkristo mzuri, eh? Tunaona vitu vifanya Daudi vizuri. Na tutaona vitu, vi, tutaona ma, wanaweta characters au watu wanaoonekana kwenye hii sura. Daudi tunamwona, tunaona vitu vitatu vinavomo zaudi. Na actually ni ni nimekiwsema ni tu kwa utangulizi. Tutaona kwamba Daudi e, kitu kikubwa kabisa. Anawajali na kuwatengeneza wenye tabu, wenye shida. Tutaona yaani ndiyo Kristo alicho kuja kufanya vipi? Tunaona pia kwamba katika kumtumikia Mungu na kutuengeleza hao watu na watu wa matu, watu wa mbali na wa karibu bado haisahau nyumba yake kwao alikotokea. Eh ndalo tunaliona tunaona kwamba kuna watu ambao wanaweza akasahau kwao kabisa. E, katika kujaribu kumtumikia Mungu. Nani tunaendelea kujifunza kila siku. Na tunaona kitu cha tatu cha mwisho kinachomweso Daudi e, kwamba ana anawasaidia maana kuna kuwatengeneza watu wa ukawatengeneza wakawa watu wa faida kwa Mungu na kwa maisha yao lakini tunaona sasa watu walio moyo anawatia moyo kwenye mistari ya mwisho mwisho. hivi ni vitu vitatu tunavyoona kwa Daudi na ambavyo tunataka tuifanye na ndiyo maana ya kujifunza neno la Mungu sio kujua historia yote hapana lazima unaposikia neno la Mungu tunaposikia neno wa Mungu tutapate kitu fulani cha hatua moja mbele ya kumkaribia Mungu ya, kum, ya kutenda sawa anachopenda Mungu anachokitaka Mungu katika maisha yetu lakini tutaona e, Sauli vitu alivyofanya kwanza tunamuona ana anatumia ana, ana mamlaka vibaya Sauli eh pia tunaona vitu vingi tu vibaya vibaya ambavyo alivifanya Daudi iamini a Sauli Sauli samahani eh lakini tunaona mtu anaitwa do, Doegi Mwedomi mwe Mwedomi tunaona ni mtu mwenye uko mtu wa ukoo wa wa, wa Esau asante eh mtu tunaanza kusema hawa watu wa Hii i doctrine doctrine mafundisho makubwa ya, ya neno la mugu hi doctrine haijulikani vizuri lakini tutakuja kuifundisha na baadhi yenu mnaijua tayari doctrine ya mtu muovu, mtu ambaye tunamuita reprobate mtu aliyekataliwa na Mungu kabisa mtu mtu anaweza kutoka toka akaishi maisha kuua tu Mungu yani, aje hana tofauti na simba mungine, uwa au na nyama mngine tu. au usoga ushogamtu yani mtu ambaye yani amejaa dhambi na na damu hasa uaje deprobate. Na dhaimi nyingine zipo za za watu ambao ni mabade probate. Na tutaona pia na watu wengine wana wanaokufa na nini na nini. Kwa hiyo tunajifunza. Lakini tuanze hasa hizi za Daudi. Tunatafuta vitu vizuri vya kujifunza kutoka navyo na kuviishi, na kuvi tena na ichu e, vi, vi, vitubadilishe. Tuanze kusoma kwa faida bila kusema hivi. Basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu na ndugu zake na watu wote wa ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko mstari wa pili na mtu aliyekuwa katika hali ya Viki na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu mioni mwao wakakusanyika kwake naye akawa jemendali wao nao walikuwa pamoja naye nao walio pamoja naye walikuwa wapata watu nne. Katika hii mstari mwili ya kutangulia tunaona zile hoja mbili japo tutazikuta zinapanuka zaidi kwenye misana fata. Tunaona vitu vile kuna ndugu watu wa Daudi baba yake na mama yake na ukoo wake. Wanajua kijana wao na ni kijana wa mwisho. Alikuwa na kaka zake na watu wengine labda alishajitegemea wakaenda lakini wamebaki wazee wazee waze na nini na watu wenye kuhitaji msaada. Wanaskia Daudi amekwenda kwenye pango wanakimbia huko mjini kwao tayari wanawindwa nao sasa wanaenda kum, kumtafuta Daudi alipo huko kwenye nini kwenye mapango mapango pango la Adulam eh Adulam na nita sada mstari wa 2 kwanza niende watatu, tuone hiyo habari inapanuliwa zaidi anasema hivi mstari wa 2 napita kidogo anasema mstari wa 5 anasema kutoka huko Daudi akaenda mispe pe ya Moab akamwambia mfamme wa Moabu Tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko Wakakaye kwenu hata nitakapojua Mungu atakalo tenda kwa ajili yangu akawaleta mbele ya mfano wa Mwabu nao wakakaa pamoja naye wakati wote Daudi alipokuwa ngomeni kisha nabii gadi akamwambia Daudi Usikaye hapa ngomeni ondoka ukaene paka nchi ya Yuda wakati nchi ya Yuda ndipo Daudi akaondoka akaenda zake akakaa katika msitu wa Heres. Tuna maana zile pointi mbili lakini tufafanui kwanza hii moja afu ile nyingine tuifuate baadaye. Tunaona kwamba Daudi kwanza le, wa, ndu, wazazi wake na watu wake wengine walikuwa wanahitaji msaada. See, amini kama akina nani walikuja kwa sababu walikuwa na wa Sauli. Namkiona ongeza hata kumgeuka wale akina Eliabu wale kina Shama sasa hawa wazee wa, wa, waze, wazee wasio na uwezo, wagonjwa, we, watu wanaohitaji msaada, waokoa wa, wa, wa yesu, wanaenda wanamtafuta Daudi. Na Daudi a, anawindwa. Afanye nini? Hana makazi, hana nini. Akaona atumie tu akili na mkini hekima ya kimungu, akaenda kwa mfalme wa Moab kwenda kuwatafutia makazi, kuwatafutia kama hifadhi kwa sababu so, hawa tayari Biblia haijafafanua sana lakini walikuwa naonekana ni adui tayari sasa wanalia wa kwa sababu so, Daudi ni adui wa, wa, wa Sauli na mamlaka ya wakati huo basi na, na ukoo wake wote haupendwi tena unachukiwa kuwawa. Waka akaenda kwa Moab mfalme wa Moab akasema bana naomba ndugu zangu wakae hapa wazazi wangu na watuokoa baba yangu wakae hapa mpaka nitakapojua mwelekeo wangu na Mungu atakaponipa yani inaonekana sijajua kinachoendelea kuna wakati sokoni tunaishi hujui mbele na kesho kutwa huna hakuna ramani hujui kesho Mungu ana mpango gani we hujajua hujui kama utakaa Dar es Salaam hujui kama utakaa Tanzania hujui kama utaka popote e, bali bado hauna uhakika uhakika uhakika e, kwa hiyo kipindi hicho ambacho Mungu hajafafanua vizuri eh unaishi maisha temporary singi tunataka tuishi maisha muda wote temporary sisi wote ni wasafiri muda wote sasa akawe katika hali hiyo akawa akamfanya akamwomba mfalme wa wa Eni Ni vizuri kujifunza pia Biblia kwa undani. Twende katika kitabu cha cha Ruth. Ruth ukirudi kushoto tu kwa Samuel wa Kwanza unaingia kwenye kitabu cha Ruth. Ruth mlango ule wa wa 4 wa, wa, na mlango 4 sita pale. Anasema hivi, Ruth mlango yani naaitwa ndo mlango wa mwisho mwisho mwisho ni wa sita, anasema hivi. hivyo, nne sita. Biblia anasema hivi. Anasema basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema eh sita uweza kulikomboa ah, sio sio. Labda tuende 16, sio 4:6. 4:16 tuseme hivi. Ruth 4:16 anasema hivi. Basi Naomi akamtoa yule mtoto akamweka kifua pake akawa mlezi wake nao wale wanawake waliokuwa jina zake wakampa jina wakisema Naomi amezaliwa mwana wakamuita jina lake Obed yeye ndiye baba yake aliye baba yake Daudi sasa tukirudi nyuma kidogo tuka tukuna, tunatafuta uhusiano uliopo kati ya Daudi na wa, na wa Moabi Hawa wa hawa watu walikuwa sio walikuwa ni taifa hofu. Tushaona kwamba ni watu waliozaliwa kwa kwa kwa Rutu na na mabinti zake. Eh? Wa na Wa Mori. Eh? Lakini haizuii hata leo. Haizuii Eh, akitokea mtu kutoka taifa ovu akaja akaambatana na watu wa Mungu na nlicho Mungu anachotafuta akawa mwema wote tulikuwa waovu wote tunaenda kuwa haovu lakini tunapokuwa tayari kutoka katika giza na kuingia katika nuru sasa Ruth eh, nilikuwa natafuta Ruth habari zake zinapoanza nilikuwa sijajiandaa lakini eh, Ruthi alikuwa ni nini ni, ni, ni mkwe au mwa <laughs> eh manam kwa anacho sijui eh, kitu kama hicho eh. wa, wa, wa Naomi mama wakiebrania ambayo ambaye watoto wake wote walikufa. Sasa yule Ruthi akawa yeye ni wakigeni ametokea Moab Na wakati tunasoma kitabu cha matayo unakumbuka sura ya kwanza tunaona kwamba kuna mama fulani waliingia katika ukoo wa Yesu Amba walikuwa wakigeni kigeni jeni mmoja Ruthi alikuwa Ruth na na na na watu wa ovyo sasa Ruth alitoka ni taifa ovulire, la ovu lile la lakini akaolewa katika ukoo wa Naomi Naomi nene akasoma kitabu cha mama mwema tu ambaye alifiwa na watoto sasa Ruth akaja baadaye sasa akakataa kurudi kule kwenye taifa lake la Moab akaambatana na Israeli akaambatana taifa la Mungu akatua taifa la Mungu sio hili la alivyokuwa ameambatana nao ndo akaolewa kule alioolewa akamzaa Obed alikuja aka akaa akaolewa na na Boaz kwa hiyo ni mtu wa Moabu mwanamke wa Kimoabu akamzaa Boaz nakumbuka story hiyo na nini walikutania kwenye sehemu ya ku ya nani kuvuna ngano kuf, kuipiga ngano na nini na nini mm. E, sasa akamooa sasa kadhaa akawa ameingia kwenye ukoa wa actually wa Daudi. Anakuwa ni bibi yake Daudi huyo, mwaabi mtu wa kigeni. Ni bibi Mtu wa mbali, labda ni kama unaweza kukuta mtu wa ni mtanzania lakini ana na bibi wa Kiarabu sehemu. Au babu wa Kiarabu wa Reva. Kwayo, ana, unauna, kwa hiyo ana unaona kwamba Daudi sasa anaenda kwa mababu zake wa mbali wa kigeni, watu wasiomcha Mungu, ndiko anakuja anapata kama Kutokea kwenye bibi akijudu, abayi ni Ruth. Mapata hiyo picha kidogo. Sasa anaenda natu. kwa sababu ya uhusiano nao hawa watu, ni ndugu zake fulani. Eh, anatumia nafasi. Tunajifunza nini katika sura kama hii? Tunajifunza eh, uki ukienda katika kitabu cha Si, labda nisiende huko kosoa muda utaenda uta, sana. Jana katika kitabu cha labda tuende pale kidogo. Tuende <muchilio> kwenye kwenye Walaki ni vahe, ni kidogo. Yes, tuende katika Luka. Yes, ni vizuri hizi historia kidogo zika tukazitumia yeah. ikusudi zitusaidie. Tuone katika Luka tuone. Luka mlango wa sita. Tunajifunza kitu, halikuwa somo, halikuwa kwenye zile pointi kuu tatu tulizoziona, lakini katika pointi tatu tulizoziona zinazo nusu Daudi inatokea tumeshaona pointi nyingine kadhaa. Mmoja wapo hii kwamba Kristo anasema katika kitabu cha Aruka mlango wa sita mstari wa nane na 9 anasema hivi Hii mlango wa, I, mlangu wa sita ndo wa yule wakili akili aliyekuwa anatapanya mali eh za mwajiri wake mwajiri wake pata taarifa akasema nakufuza sasa kazi lete mahesabu yule mwajiri anafikiri apewa kama siku mwajiri alipewa kama siku 3 4 sasa katika kule ku, kufunga mahesabu akajifanyia urafiki katika mali ya udharimu na watu wa dunia eh akajifanyia urafiki na huu urafiki sio ule unao tuharibu kiroho hapana leo hii watu wanafanya urafiki na mali ya udharimu na vitu vya nje vinawaua rohoni hapana haina ubaya kwa mfano ukawa na marafiki wa duniani ambao hamshikiani mambo hata ya ya, ya, ya ya Mungu lakini anakusaidia kimwili kwa mfano kama huyu watu wa Moab hao walimsaidia Daudi ki, kimwili tu. Wasiweze kumpa ushauri wote wa kiroho. Ilikuwa tuzia, wa e, sasa, tu ni kuwatunzia, kumtunzia wazazi wake. Eh? Sasa tunasoma mstari wa tisa anasema hivi. Eh? Anasema wakili wakili eh mbaya yule. Mstari wa 8 tunaanza mstari wa 8 anasema anasema hivi yule bwana Akamsifu akili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana busara wa nuru. Fusari wa anasema sasa nami nawaambia jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana awakaribishe katika makao ya milele. Yesu anachokuwa anatuambia hapa na ndicho ambacho kinatokea kwa Daudi na ni kwamba e, Watu wa duniani, watu ambao labda hatu hawako katika Kristo. Kuna vitu ambazo tunaweza tukashirikiana navyo. Ni wa kwa mfano. Siku unapata shida, anakusaidia. Eh? Anakusaidia. Na wakati mwingine haiji hivi hivi. Hapa watu walitokea wakaoleana hawakufa. Eh? Unaweza kwa mfano tuseme itokee labda mtu ambaye ana asili labda ya ya labda Tanzania na nchi nyingine au labda na mkoa huu na mkoa mwingine. Ikitokea tatizo kwenye mkoa wake wa upande wa baba linasumbua, anaenda upande wa mama, akapona kule kama hakuna tatizo. Bado. Sasa lake ni nini? wa kwanza unasema tu na mahusiano mazuri na wanadamu wote, sasa kajua kujua nani atakusaidia. Uwe na mahusiano mazuri na ma wa mwabu. Hasa pale ambapo haileti hasara ya kiroko aireta saraki. Eh, watu wote. Wewe ukajua nani atakayekusaidia. Tuwasalime wote kwa sababu wewe ukajua kesho ni shoku tu anani atakusaidia. Eh, leo tunaona wa maambi ndio wanomkwa Daudi taifa la Zadamu. Tunaona huyu wakili ana ana, ana na hatukusoma habari yake kwa ndani lakini kwa sasa ni habari inayojulikana sana nadhani Wakristo wengi watakuwa naijua jua lakini sio wengi. Ndio watu wasom Biblia. <laughs> eh. Naa ngoja ninguse kitu ambacho kimetokea leo kidogo hafu yani muda sio mwingi lakini sio mbaya tutatafuta namna ya kucover hii inafaa. Eh ni na nimepita sehemu walikuwa nauza Biblia nikammuuliza yule muuzaji wa Biblia. Nasema sasa wewe ndo unauza Biblia, ulishaoisoma? Ah, ndio mimi. naisoma nikasema kwa mfano umesoma sura gani ya kwenye Biblia? Ah, sio lazima nijue sura. Yaani majibu huwa ni yale yale. Unajua kwanza sasa kulifundisho soso. Unajua? kisi haijarishi kwamba umesoma vipuria sana ujasoma Yaani utafikiri wote wametuma na Mungu mmoja wa dunia hii aliye anasema ambaye ameopofusha macho. Mtu kupofuka macho usomi neno la Mungu. Yani kuna watu wanadhani kwamba hata usipojua neno moja la Mungu hii inabidi ninge ni labda nifanye somo la Jumapili kwa sababu linasumbua walimu wengi. Watu wanaamini Biblia inasema kila neno lenye pumzi ya Mungu maana yake ndio kwenye Biblia lafaa kwa mafundisho lakini mtu hajui sura hata moja mstari aliyojua ni bana ndiye mchungaji wangu zaburi ya 73:23 na mstari mwingine au miwili wewe ninayojua mawazo mazuri nayo kuanzia yanajulikana Yeremia ya ya 29:11 sijueni niite nami na nitakuitikia vitu kama hivyo halafu anataka uhalali wa kusema kwamba hahitaji kujua neno la Mungu ne ni mia kwa mia sio mmoja kimsingi wala sio tisa ni mia kila mtu kimkumbusha kwamba neno na Mungu ni nini anatakiwa ajue sauti ya Mungu aisikie asemko wangu sauti wote utafikiri na utafikiri wamesoma kwenye kitabu kimoja majibu sio lazima sio, sio ne hapana Biblia nasema mtu hataishi kwa mkate ila kwa kila kila ni kitu ambacho kila mtu ukisema kila mtu maraki nini? Maraki wote. Ila kwa kile neno litokalo kinywani wa Mungu ambao ni neno la Biblia. Sasa unajiuliza yule mtu ambaye hana hata mstari mmoja uliokamilika. Hana hata sura moja iliyokamilika. Hana hata kitabu kimoja kilokamilika. Alafu anakuambia sura lazima usome Biblia. No. Unajua unapo unaposema hivo, mtu anaposema hivyo, mtu wa kwanza kabisa aliyemdanganya ni yeye mwenyewe amejidanganya kaji danganyaso miye nasema nanyi mtajua ile kweli neno lako ndio kweli nasema bwana watakase kwa neno lako eh neno lako ndio kweli watu hawataki ukisikia neno wa Mungu eh wanafikiri kwamba wanaweza kaongea na Mungu kwa namna nyingine hiyo kitu haipo sasa tuna tulikuwa tuna imetokana na ile sura ya 16 kwamba wakristo wengine tulifikiri wanajua lakini sio wengine wanajua awe tunachokiona kwamba kwenye turudi sasa tumerudi katika Samuelo wa, wa, wa kwanza 22 tulipo kwa tunaisoma hapo Sambamba anaruka e, 16 kwamba ni vizuri tukafanya e, uhusiano mzuri na watu wanje ila kicho cha kwanza tufanye uhusiano mzuri na Mungu na kama uhusiano wetu mzuri na watu wanje unaharibu uhusiano wetu na Mungu basi hao watu waondoke hata kama ni ni nani, hata kama ni mwanao, hata kama ni babao, hata kama ni mkeo au ni mumeo. Kicho kwanza lazima m, Biblia inasema amu ya kwanza ndio himpende Bwana Mungu. Leo hii watu wako tayari kuwapenda sasa marafiki, yani wanapitiliza katika kipengele hicho. Yani wanatengeneza urafiki na kila mtu kwa garama yote ile. Hata gharama ya kumchukiza Mungu. Bana, hapo sio sahihi. Watu naona kwamba Daudi ana ana, ana, ana ana ukoo wa nje unamsaidia wakati wa shida na wakati wa tabu. Sasa hili kwa ni pointi ya kwanza ya Daudi kwamba ali, ali. katika kutabika kwa katika kumtumikia Mungu haikumzuia kuwa mtu wa msaada kwa nyumbani nyumba yao. Na leo hiyo ni niseme, Waya ni kwenye pointi moja ambayo imetokana hizo. Ili ili, ili naomba tulifikirie vizuri. Leo hii watoto wa hao wanaitwa wachungaji. Watoto wa hao wanaitwa wasikofu watoto wa hao hao wa wanaoitwa wakristo watu wanaomtumikia Mungu Ndiyo wa kwanza kuharibika na nyumba zao na familia pamoja Ndio wakwanza kuharibika Sasa unaweza kuta mtu unasikia si ni nini nini, nini, nini ni mchungaji si ni mwalimu wa nini lakini ukisikia wa, watoto wake wanayeyafanya huko na nani na nina nini maana familia yake ameacha itanukumikia Mungu huwezi vile vile vile vile kabla Biblia inasema kabla hujaenda kulitumikia kanisa kwa sababu unitumikia Mungu sio lazima uende ndani ya kanisa kanisani ni sehemu ni sehemu ya kufanyire ile kazi lakini unitumikia Mungu ni katika mioyo yetu kabla unjaenda kuhangaika sana na kuhubiri sana hujahangaika sana na kuimba sana hujaanza kwanza ukatumikie nyumbani kwako Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo kwa ya kwanza kwa ya muda wa kwanza mlango wa 5:8 anasema na mtu ambaye hawezi em twende pale by the way so, nasema ni, ni agano gipi nalo sasa tuko agano la kwa hiyo mstari wa agano jipya ni ni muhimu sana twende pale Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza tano, nane anasema hivi sijikamaliza points zote sasa leo zitaisha eh sura ni nefu lakini ni vitu vya msingi. Sema lakini mtu yeyote asiyewatunza wake yaani wale wa nyumbani mwake hasa am, hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Sasa huwezi ukasema kwamba siini imeenda haraka. Tumeelewana kidogo. Huwezi ukasema kwamba nyuko ninaamini sana na nina, natunza nina, kanisa ninao sana ni nina, kuna kina mama wengi leo hii anaweza kaenda kanisani sijui amepeleka ni sijui kwenye chama kinaitwa agro wanatembea mpaka asii mikoa kwa mikoa anafanya nini huku nyuma watoto analererewa na binti wa kazi analererewa na yote yule eti yuko kwenye kanisa na mtumikia Mungu Uongo tena kwa upande wa mama ndio mwanzo kabisa yani ndio zaidi hata wanaume nasema kipa kwanza kabla hujarithumikia kanisa kama kanisa tumi, tumikia kwanza nyumba yako kabla hujajitakasa kanisa takasa nyumba yako kwanza basi lakini ishirike mbaya kabla hujasikiliza vitu vingine hata nyumba yako kwanza msikilize Mungu kanisa ni kitu kingine tofauti kanisa ni ni chombo cha kidunia kinachotupeleka kwa Mungu Mungu ni moja kwa moja na sisi na yeye na makanisa mengi unakuta yanajitumikia yanafanya mambo yake. Sasa kabla hujaenda kutumikia haya makanisa ambayo yanafanya mambo yake, basi anza tumikia nyumba yako. Sisi kama hoja hii kidogo mieleka mkeni. Inahitaji uelewa fulani. Hao imechanganya. Imieleka na shukuru. Sawa. Kwa hiyo tunaona Daudi kwamba katika kununukiwa Mungu hapotezi ile sheria kwamba mtu asiyeitumikia nyumba yake hasa ni kwake yake. E, ni bora mtu asiyeamini. Bwana mtu ambaye hajewi kwenda kanisani lakini analea watoto wake ni mama labda wa Kiislamu ni baba waki wa Katoliki waki hawana Mungu wale wa kweli na wa kweli eh sasa turudi pointi ya pili sasa ya, ya Daudi ambayo tunaipata kwenye usuli wa pili Mtu aliyekuwa katika sasa Daudi ameshakimbia kutoka kwa Wafilisti kule amekimbia kutoka kwa mfalme wa Kishi ne A, kwenye mapango sasa tayari amesha kuwa adui wa taifa adui wa Sauli yuko mapangoni haanza kuonekana mjini haanza kakaa kwenye nyumba hata ya kupanga popo, Na anakaa poleeni alivyokuwa kule mstari wa pili hata tukishia hapa tukajifuza hii hoja ni muhimu inatutosha anasema hivi Anasema mstari msali wa pili anasema na mtu aliyekuwa katika hali ya dhiqi na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu mioni yao wakakusanyika kwake naye akawa jina wao nao walikuwa pamoja naye walipata kama watu 400 tutakuja kuona kwamba hawa watu walio kuwa wote wamekataliwa na dunia Kristo alikuja kwa kimsingi kwa watu wana mla hiyo muda namna ya kwenda huko asomeshahubiri mambo lakini pia ni masomo ya kujitegemea kwenda kwenye kitabu cha wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ya pili ya tatu sura ya kwanza karibu yote. eh anasema kristo hakuja kwa watu sio watu wenye hekima watu wenye vyo wale waliokubalika na wale, na dunia na mifumo a ah, kristo alikuja kwa wale waliokataliwa na mifumo tunaelewana jamani eh wale waliokataliwa ndio wanaotoke yani kwa sababu daudi ni picha ya kristo lakini hata kama singeikuwa Daudi hata sisi katika maisha ya kila siku. So sisi mtakishakuwa Mkristo lazima aende kwa picha hii ya Daudi kwa picha ya Kristo. Watu walikuwa na madeni. Watu walikuwa na uchungu yaani wameonewa, wamenyanyanywa, wame hawakubaliki na nini? Wanakusanyika na Daudi wanafika mia nne Na akawa jemedari wao. Natokuje kuona kwenye sura inayofuata akiwa anaanza kupambana na mji mmoja unaoitwa Keila ae eh, anaenda kuokomboa wanakuwa ameshafika 600 na tayari nimeshashakuwa sasa ni ni, ni, ni, ni timu ya kikosi inaitwa kikosi <coughs> kali wale point ya pili <coughs> mtu mtumishi wa Mungu imkristo ni kanisa hapa picha ni kama kanisa mtu anatume anafanya kazi ya Mungu anatakiwa achukue wale watu waliokataliwa waliyotengwa wasiofaa awabadilishe wawe jeshi kubwa la Kristo kwa sababu tunaona kwamba Daudi anabadilisha inakuwa ndio jeshi, jeshi na kuja, kuja, yaw, eh? kuja, kuja kuwa ndio jeshi lake akiyomfanyia wanakuja kina Joabo wanakuja akina Akinam kaka zake Joab eh walikuwa Walikuwepo kama wengine wawili hivi na wengine wengine wanakuja wanakuwa wanakuja kuwa ndio kuwa wafalme wale watu wanakuja kuwa mawaziri wa juu, anakuja ma wakuu wa mikoa, anakuja kuwa watu wasio Biblia inasema tumeitwa ili kusudi tuwe ukuhani wa kifalme. Na Yesu haji kutafuta leo hii ukenda kwenye makanisa wala enda wanatafuta watu wa, wanatafuta wale wenye e, unashikia kanisa nimeenda nimekutafuta siyo mtu anayetoa mashanja mkanda mizagi. Wamempa na tiewa mchungaji msaidizi kwa lengo tu la kutafuta vipawa vya Mwilini watu wenye sifa za mwilini Wanatafuta watafuta wasomi wanatafuta vitu gani hapana sio yeye Kristo alichokuja kufanya na sicho Daudi anachofanya kwa nini watu wengine wasio wasiweze kusanika kwa Daudi na mimi mean, of course watu na watu wengine baadaye kuja kwenda kule lakini kundi lililoanza pale kundi lililoanza na Kristo ni wavuvi kundi lolipokea Kristo duniani walikuwa ni wachungaji wa, wa tu hapo wa lini nio waliomshangilia watu wa wengine walikuwa wako mjini wanasherekea nani sherehe za mwaka mpya na vitu vingine sasa haya makundi ya watu wenye shida wenyewe na hatuna muda wa kwenda huko utakurufa kwa sababu tuna hoja nyingi sana lakini ukisoma katika kitabu cha cha cha mlangu mlango wa 53 eh anasema kristo alikuja kwa ajili ya watu hao watu wenye wenye wenye, wenye shida wenye uh, wasio, wa, wasio na ukamilifu kwa namna yote hili nduona hiyo picha. Watumeshaona pointi mbili zinazomusudu zaidi. Kwanza anamtumikia Mungu bila kuisahau nyumba yake. Pili na ndo kubwa kabisa anakuwa ni mtu anayewabadilisha watu hoe hahe, watu wasio na sifa, watu waliokataliwa. Na by the way, Mungu zaidi zaidi ni Mungu wa watu waliokataliwa na si wale tunaopeleka Na nafikiri mlio wengi tutapeleka injili si na hakuna mtu katikati yetu ambaye hajao kupeleka hapa tulipo kusanyika kwa hiyo mnajua zile nyumba ambazo za watu wenye uwezo wao na nini huwa hawamtaki hawa Mungu na uraisa, na yeye na nimesha nashauri pia kama una muda mdogo ukaona kuna nyumba ndo ndogondogo ndo, ndo, na nyumba kubwa kubwa na, na, na, na kwenye ile ndo, ndogondogo kipata muda wa ziada nenda hata kubwa lakini pia kuwa ukienda mili tatu wakakufukuza unaweza ukakata tamaa kama walimkataa kristo we utawezaaje bwana bimi nasema wanafunzi yampite mambo wake. kama uh, hawa wakubwa walimkataa kristo mafarisayo ma, ma, ma, ma, watu wa mamlaka na nini akapokelewa na makahaba na watu wa chini chini wa, wa, wa, wa petro wa wavuvi wa, wa, wa E, na wachungaji watu wa mashambani mashambani kwanza alikuwa anaishi mji wa mashambani alikuwa hakubaliki huku huku Yerusalemu ndio mji wake Yerusalemu alimpokea tu katika kumuua lakini kwa habari ya kumlisha na kumlea kama kitoto na kutafuta wafuasi alianzia kule Galilaya kandoni ya bahari ya Tiberia kwenye mji na nipo kwenye hana mlango wa sita Akaja mtu mmoja akamwambia Kristo kuna Frisa ametokea huko Galilaya. Walikuwa wajui kama tu ni mtu wa Bethlehem lakini amekulia Galilaya. Alisema hapana hiyo Galilaya kuna jambo lolote la maana inaweza katokea mashambani huko kwa washamba. Galilaya kuna Kristo atokea Galilaya? Ana sikani. Leo hii ukamwambia kwamba Tuna uwezo wa kumhubiri Kristo tukitokea sehemu ndogo ndogo kama hizi bila kutumia vipawa vikubwa na vipaji vikubwa na vyombo na miziki mikubwa tukaanzia tu katika vitu vidogo tunachukua tunarekodi video katika simu lakini ni nini nyingine kurekodi video kama sisi maneno ya Mungu akasikika hapo watu watakataa wanasema unaweza kwa upate music system alafu kuna music system uko sehemu fulani kuna mtaalamu wa, wa, wa, wa Mungu hahitaji hao wataalamu. Hana shida nao. Wao wana shida naye. Wakimtaka waweke chini utaalamu wao na na sifa zao na nini? Wamwaache Kristo abebe sifa zake. Hawa, hawatumi hawahudumie. Kwao tunaona hiyo pointi ya pili. Pointi ya mwisho tutaruka maandiko mengi tuenda kwenye mlango ule wa okay mlango huo wa shina mbili lakini mstari wa, wa, wa, pili wa shina mbili na shina tatu Biblia inasema nini? Eh uh, tuanzie uh, Tuanzie eh tutanzie msari wa tisa Kwa hiyo kuanzia tisa mpaka mwisho hatutapasoma tena tokiwa tunasoma. Kwa sababu tutakuwa tushapamaliza. Na ina mhusu Daudi. Tacharudi kwenye msari tuwe ruka ambaye haimhus sana Daudi. Biblia inasema Sura 19 nasema kisha akaupiga nogo. Huyu ni ni huyu Dogi Mwedomi. Tutakuja kuona ni mtu aliyokuwa na uaua tu ametuma na Sauli anaua zaidi hata Sauli anavyotaka akaupiga nobu, huku nobu ndio kuliko alikokuwa mekimbilia Daudi sura iliyopita ambako alikuwa kuna Ahimelech eh, kuhani akaupiga nogu mm, mstari wa 1019 mji wa makuhani kwa makali ya upanga wanaume na wanawake watoto na wa, na wanyonyao na ngombe na punda na kondoo na katika wana wa wana mwana wa Ahitubu akaokoka mtu mmoja tu aliyeitwa kwa jina lake Abiasari akamkimbilia Daudi. Unaona kwamba huyu mtu bado anatafuta. Hao watu wameuawa uokozi hii sasa ungeisoma baadaye. Dotagusa kidogo lakini wameuawa bila makosa, bila nini? Ameonea. Sasa anaokoka mtu mmoja tu. Baada ya kuokoka anajua wapi Mungu yupo. Ni nane ambaye roho so, Mungu anakaa kwa? Kwa roho Mungu alikuwa hakai tena kwa Sauli anaitawala taifa lake lakini ana wa ovu Aliotoka kwa Mungu pia. Sasa huyu anamkimbilia Daudi Abiasari ndo mtoto aliyebaki. Eh, salama wengine watu wameshakufa mtoto wa yule kuhani aliyompokea akampa mkuki Daudi ule wa wa Goliath. Sasa katika mstari wa 21 naye Abiasari akamweleza Daudi ya kwamba Sauli amewaua makuhani wa Bwana. Daudi akamwambia Abiasari siku ile alipokuwa hapo Doegi Mwedomi na alijua yakini ya kuwa atamwambia Daudi mimi anajuta sasa Daudi. Anasema ana, anakubali ana, ana, ana, ana, ana anadmit makosa yake lakini ambayo hakuyasababisha kwa makusudi. Anasema mimi ndiyo ile ndio nilikuwa chanzo cha babako kufa. Kile kitendo tu cha kutokeza pale na nikamkuta huyu mbea mwaji mtu muovu. Ne Doge, anasema mimi msali ule wa mbili, Nishoni na alijua lakini yakua yakini ya yakua ya atamwambia Sauli mimi nimewapatia watu wote wa jamaa ya baba yako kifo tatu kaa wewe pamoja nami usiogope kwa maana yeye atafutaie roho yangu niye atafutaie roho yako nawe utakaa kwangu salama naona anam anampa matumaini mtu aliyefiwa na kila kitu katika kusoma kama hadithi tunaona ni kitu ya kwaida lakini wewe jiulize Nyumbani kwenu hata kondoha hayapo tena. Na wake, watoto, baba yake, ndugu zake wote amebaki peke yake. Anatafuta Fararaja. Anaipata ngarau kwa Daudi. Na hii Fararaja inakuja kudumu sana kwa sababu ni anakuja kuwa kuhani mkuu kati wa Daudi muda wote. Kwa sababu yeye alikuwa kuhani uzao wa kuhani kwenye kuja kuwa kuhani wa Daudi yamkini alibakizwa na Mungu ili kusudi Daudi asiakatawala akakosa kuhani wa kutawala naye wakati wakati lazima awepo mfame na kuhani e, na watu wengine na dio vingine lazima e, awepo yani wakati ule Mungu alikuwa anaunganisha taifa pamoja na mamlaka ya ki, ya kiroho ki, ki sasa ha, ameishaamchagua Daudi lakini hakuna kuhani Kwa hiyo. akasalia huyu na Daudi akampokea na si kama alimpokea akijua kama atakuja kumfanya kuhani lakini anakuja kuwa mtu muhimu sana. Lazima wamda wote tu, tujitahidi. Eh anaweza katokea mtu katikati yetu kanisani hapa. Labda hana chochote, hana lorote. eh tutapopata nafasi, tutapopata namna Njia yote ile tuwasaidie. Unakutana na mtoto hana msaada. Au mtoto hana nini na huyu ni mtoto. Eh tutafute uwezo. Yo hii makanisa kazi yake ni kukusanya na kuweka kwenye vitambii vyao. Haoweza kukusanya waka wakawasaidia hao akina biashara. Bia turudi sasa katika pasumo Turudi sasa katika vitu vingine ambavyo vile katika sura hii. Kwao tumesoma mbele mwanzo na kule mwisho. Tuene mstari ule wa, wa Kwa hiyo Daudi hapa amemfanikiwa kufanya nini? Tuene mstari wa sita. Daudi amefanikiwa kuwa, kuacha salama nyumba yake amewacha kwa mfalme ambayo ni sema kwa babu zake wa wanje wa, wa Moabi na amepata nabii aitoe gadi amsaidie akamwambia asemaye hapa hapa kufai unaweza kaleta vita wewe kimbilia rudi katika nchi yako kule rudi yuda, eh akaenda msali ule wa sita, kisha Sauli akasikia kwamba Daudi ameonekana na wale watu walio kuwa pamoja naye basi Sauli alikuwa akikaa Gibea uno mmoja wa Daudi by the way. Amini wa Sauli. Sauli ni mtu wa Gibea. Eh? Chini ya mkwaju katika mahali palipo inuka. Naye alikuwa na mkuki wake mkononi. Hii ni mara ngapi tunaona Sauli na mkuki mkononi? Na muda wote anautumia vibaya. Alishataka kumua Daudi mara okay. kama 3 mara 4. Ashataka kumtumia kumua Jonathan kama mara 2. Na inaonekana ni ina mtu muovu. Hata leo kwa mfano unakaa na mtu Unaona tu amekaa pembeni ya kisu. Niwa katingine na anaogopa hata ukaa na watu kama Maasai na ukuta na kisu pembeni. Cha nini? Eh, kama mkuki, uweke ndani kama hatari itakuja nenda akauchukue. Kwa hiyo anakaa na mkuki muda wote. Huyu ni mtu wa shari huyu. Eh? Leo hii kuna watu wana maneno makali kama mikuki. yake yako pembeni make we vile tujifunze tulisoma katika kitabu cha Yakobo nangu apia Nasema mtu lazima ajifunze kufunga ulimi wake lijamu kufunga usitoe maneno leo hii mikuki ya leo Ni hasa wa Kristo ni maneno yanachoma kama mkuki eh lazima tuangalie maneno yetu tuyapime eh ni sawa lakini maneno ambayo yasiyo ya, ya, ya sawa ni maneno ya uchunganishi kwa mfano itahidi kabla tuliona kwamba kuna vitu vitatu vya kuangalia katika katika kunena je je hili neno kwanza ni la kweli je ni lina sababu ya kusema na mwisho kabisa je linajenga ah kwa hiyo mikuki mkuki wa, wa sauli nafasi yake mkwisho wale otuweke maneno na maneno ndiyo chanzo cha kupanganya kila kitu eh kwa hiyo usura 7 nasema tumiko nyenye Samuela kwanza 28 Sauli akawaambia watumishi wake waliomzunguka sikieni sasa enyi wa Benyamini wewe uko wapi alikuwa Benyamini huyo je Huyu mwana wa Yesu atowapa ninyi kila moja mashamba na mashamba ya mizabibu, atawafanya kuwa maakida wa watu elfu na maakida wa watu mia, Hata ninyi nyote mkafanya fitina juu yangu wala hapana mtu anifunuliai habari hii. Mwanangu afanyapo agano na mwana wa Yesu, wala hapana mmoja wenu anayenisikitikia wala kunifunulia ya kuwa mwanangu amemondokesha amondokesha mtumishi wangu juu yangu anivizie kama hivi leo kwanza haya maneno mengi ni kila kitu ni uongo daudi hamvizii saudi. na hata mbele zake ukiona kwenye sura za 24 na kuendelea alipopata nafasi ya kutaka kumuua kosa tu alifanya nara alijutia, alienda tu akakata ka kipande ka nguo ili kurudi aje aamoeonye kama nilikuwa na uwezo wa kama nilikata nguo mjisikie ume, umelala maanake nilikuwa na uwezo wa kukata shingo yake kini hakuna anmtafuta huyu ndiye anamtafuta anasema nyie nyie wa benjamini ndugu zangu huyu kwanza anatumia kadi ya ukabila umeona hii sio kuna kabila 10 na mjini ana zote lakini anawambia wa benjamini watu wa kabila la eh ha mrisikitiki kwamba mtu watu wanaamini asi na nini yote ni uongo mtupu leo hii hi, by the way sauli ni picha ya mkristo aliyepoteza mawasiliano na Mungu. Alierudi nyuma. Huyu alishawahi kwa Roho wa Mungu alikuja juu yake kwa mafuta mlangu wa 9 na alikaa vizuri na Mungu na alifanya nini baadaye akaanza kuota mapembe akaanza kuota kiburi akawa cheokam kikamjaza mafanikio na nina, nini na nini akamsahau Mungu. Na akawa hasikilizi mashauri ya Mungu. Eh Mungu mkakosa aliyefanya la ajabu alienda tena agadi kama zingine tu madogo tu akaenda aka akatoa dhabihu kwenye mlango wa tano, ambao haikuwa jukumu lake. Kili hicho kiteno tu na tuliona kwamba leo watu uaga anaanza anaenda, anaenda ka afanye kitu ambacho hakutuma na Mungu. Angambee mimi ni mchungaji wa wanawake hakuna wanaume wa, wa, wa kutuchungia. Naona kama si ya kuagizwa usifanye. Wakisauli alikuwa ana, anafanya kazi ambayo haikuwa mbaya lakini hakuwa ameagizwa. Mungu alishamwambia usifanye anayefanya ni kuhali. Biblia sema si wapi wanawake mamlaka ya kufundisha. wasifundishe. Hao akinataka atie Mungu amekataa. Alazijua atakuwa anamtumikia Mungu gani? Lakini kamani Mungu wa Biblia amekataa. Kwa maandiko mengi akasema hapana na hakuwahi kubadilisha. Maana sura ya mwisho ni sura 22 ya ufunuo, paka ufunuo inafungwa inapigwa muhuri, hakuna kilicho badilika mpaka pale saka kama kuna watu na biblia zao mpya walizojitungia basi waendelee. Mungu wa hadhihiki. Tueleme. Kwa hiyo tunaona kwamba anadanganya ana anamsingizia Daudi kwamba anamwinda na kwa anawapa ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana anawapa sifa za makanisa ya leo. Anamwambia, "Nii wa Benjamini, ni huyu maana Daudi ambaye hamjalipa siri zake." Kwanza walikuwa wamsinga wajua sisi kinachoendelea. Eh? kwanza amekaa hafanyi kazi yule kulikuwa ni mtu wa vita yeye amekaa chini ya miti tu anatetata tu ni huyu mtu ambaye sio mtu wa maana huu. hayuko katika mazingira mazuri wala haongei vitu vizuri alihamia je huyu mwana wa Daudi mna atawapa mashamba anaanza kuwa kuwapa kuwa ahadi za vitu vya leo wale wamenjoa kwa Yesu utapata kila kitu njooni nitakupa hivi nitakupa hivi njooni mkanyage mafuta mtafanikiwa na nini nlicho anachowaambia huyo ni Mkristo ambaye hana Mungu. Ndizo ndizo ahadi zake. Ndio Daudi, ndio Sauli amesha rudi nyuma, hana Mungu tena. Anatembea na shetani kimya. Kwa hiyo anatoa ahadi zile zile tunazozoona makanisa yanatoa ya uongo. Eh, ansema atawapa hivi, atawapa hivi, atawapa hivi. Anavyo anatumia kadi ya upendeno na ukabila Makosa Leo hii natakiwa kiwake uongoze. Aweni kanisa ukiongozwa kanisa. Unajua kuna makanisa ambayo unakuta eh, kwa mfano kuna kanisa ambalo samahani kama nitagusa watu ninatoa mfano. Kuna kanisa ambalo ukisikia mtu labda ni ni, ni ni msabato. Uwezekano mkubwa anaweza kawa natokea wapi Tanzania hii. Tuseme pamoja. Mkoo wa mara. Yaani unakuta kuna hata dini ina ukabila ndani yake. Sahihi, injilia, kweli, sasa hii hata kidogo kama mna injili kweli yeneze kwa watu wote sasa huyu ana wa benjamini wa wenye mkoa kwapo sasa hawa kabila 11 nyingine sasa kabila la daudi si ndo lina wao sio sio kiongozi makini na hii siyo kiongozi inaanzia makanisani ina, ina inaenda katika mamlaka Sihinusute zile pale ambapo hakuna mamlaka yaliyowekwa duniani isiyotoka juu hata kama itakuwa inamkosea Mungu. Kwa hiyo ila ifate. mafuate misingi ambayo ni ya haki ambayo ni Mungu mwenye kutoa yale mamlaka. Unaonaa kwamba Sauli hapa napo amekoshea. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anategemea na okay tutaendelea zaidi lakini eh muda umeenda. Tunataka ongea vitu vingi sana maana wapi. Twende kwenye mstari wa 9. Na nikatikisa kufunga kwa somo mstari mwingine kumbeniafikiri tulikuwa Anasema hivi. Ndipo akajibu sasa Sauli anawauliza wale watu wanasema hakuna yeyote anambia hakuna nini. Anatokea kimbelembele mmoja. Anaitwa Doegi. Reprobate, mtu muovu kabisa. Naficha yake ni mtu ambaye hayuko sio sehemu ya ya yale ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya taifa kwa picha kwamba siyo ni mtu sio sehemu ya taifa na rambu. mataifa ambayo watu wanaukuelewa. Huyu sio mokovu Nipo inasema mfaragha akajibu Doegi aliyesimama karibu na watumishi wa Sauli akasema mimi ndiye mwana wa Yeshe akienda nobu kwa ahimeleki mwana wa Hitubu naye akammuuliza Bwana kwa ajili yake akampa vyakula akampa na ule upango wa Goliathi Mfilisti ndivyo mfano akatuma watu waende kumwita Ahimeleki kwa Amerika ayupo yuko uko kuwa, sasa taarifa uongo unasema una wakati hayupo eh taarifa zinampaa na huyu mtu aliyekuwa pale kama spy ana anajipendekeza ana, ana, ana, ana na tafuta uleo hingu na watu yuko tayari ku watu wengine wafe wa wauawe ili kusudi yeye apendwe ndio picha hii ndio hiyo kwanza anamshingizia anasema alimpa chakula sawa na na na mtu alikuwa na njaa anasema alimuuliza ali, ali bwana kwa ajili yake kwa maana kwamba alitumia ali mamlaka yake ya kikuhani kumsaidia kushinda vita au kufanya kitu chochote kufanya kushuda mkimbie amshinde Sauli kwa hiyo anaweka anachanganya ukweli na uongo Ndiyo, ukweli uongo wa kweli amini uongo ambao unaumiza wa hatari ni ule ambao umechanganywa na ukweli ukweli frl na na anakubaliana nami E umtana kwambia eh nini ni muona saa fulani watu wote wakikiri kwamba alimuona basi chochote akaje usome atafikiri ni kweli. Kume ameweka tu mazingira ya kweli lakini maneno yanayosema hayo ya wengine wote ni ya uongo. Huyu mtu ni hatari huyu. Huyu mtu mchonganishi. Jamani naomba ndugu zangu na mimi nikijiongelea. Kwanza tujiepushe kutokumsema mtu wakati hayupo. Na tukimsema wakati hayupo kwa kiastora juweza Tuwe tayari kuyarudia maneno hata wakati yupo eh yani inaweza katokea mtu hayupo tatizo likakongelewa lakini akirudi uwe tayari kuyasema Kwa kwaso utakuwa anasema katika ukweli eh eh anasema msalimu wa moja ndipo mfalme akatuma watu waende kumuita ahimeleki kuhani mwana wa hitubu na jamaa ya, ya baba yake hao makuhani wao kuwako huko Ahitubu na jamaa yote ya baba yake. Na, hama, ah, okay. nobu nao wakaenda kwa mfano wote pia. Kwanza naona tatizo linapoanza. Alieshtakiwa kimakosa ni ya himeleki. Lakini wanaleta huko wote. Wote unaingizwa una kwenye kosa. Eh? Tuendelee tukoje kuona maana ya hili neno eh kidunia ki na kimungu. mstari 12 unasema Sauli akasema sikia sasa e mwana wa Itubu naye akaitikia mimi hapa bwana wangu Sauli akamuuliza mbona mmefanya fitina juu yangu wewe na mwana wa Yesu kwa maana mmempa mikate na upanga nao ukamuuliza Mungu kwa ajili yake ili aniondoke na kunivizia kama hivi leo basi himeleka akajibu mfalme akasema katika watumishi wako wote ni nale ama aliyemwamifu kama Daudi Huyu jamaa anasema kweli hata katika hatari. Maana kadiitwa kama mtuhumiwa hapo. Lakini anasema, "Okay. Wewe unaanza kumtuhumu Daudi. Anasema katika watu wako wote ni nani aliyemaaminifu kama Daudi? Yaani yuko uh, kwenye hatari lakini bado anasema ukweli. Hamu ham, angeza kusema, "Samahani, samahanu, kweli, afyo Daudi siku ile alisema maneno yule. Hey. Angeweza kupona kwa kumsingizia Daudi." Anasema, "Pana Daudi, vyote viyoendelea vimekuwa vibaya, vimekuwa vizuri, ni mwaaminifu kwako." panake yuko na mtuhumu huyu anayemtuhumu hapo hapo faru sema ni nani aliyemwepo kama, kama kama kama Daudi mkwewe mfalme tena msiri wako mwenye heshima nyumbani mwako Na ugomvi wao huyu alikuwa hajajua kwa hiyo kimsingi alivyomwona Daudi anakuja anafikiri yuko anaanza vivyo hivyo anampokea mtumishi wa jemadari wa wanani wa huyu Sauli Asa, sasa wewe unanitumumu wakati ni mtu wako sasa mimi kosa yangu kusaidi kumsaidia mtu wako na namsema vizuri sikiliza sasa mstari wa je mimi nimeanza leo tu kumuuliza Mungu kwa ajili yake hasha mfalme asinidhanie mimi mtumishi wake neno hili wala jamaa yote ya baba yangu kwaaya mimi mtumishi wako si hayo yote yaliyopungua wala yaliyozidi Naimfari amakasema, "Kufa utakufa Himelek wewe na jamaa yako yote na baba na ya baba yako." Kwanza hajaona kosa ndani ya Himelek. Pili anamhukumu na anamhukumu na wengine wote. Biblia inasema Iko wazi muda wote. Kusoma katika Ezekiel, kusoma katika kutoka. Kutoka 20 kwenye amri zile watu wanazelewanga vibaya. Mungu anasema mtu atakaye kufa ni yule aliyetenda kosa kama limefanyika hivyo. Eh, lakini huyu anafanya kazi ya shetani, Anaumiza walioma na wasiokuema. Hebu tusome saba 17 katika kufunga, anasema kisha mfano akamwambia askari walinzi waliosimama karibu naye, geukeni mkawauwe hao makuhani wa Bwana kwa sababu mkono wao u pamoja na Daudi na kwa sababu alijua ya kuwa amekimbia wa siniaarifu. Actually Kimsingi hapa kuna uhusiano na la Daudi. Na ndio kwa Daudi anakiri hapa mbele anasema anamwambia Biblia anasema bana mimi ndio naeleta msiba nyumbani kwenu Kimsingi. Kwa sababu Daudi ukumbuke alipotokeza pale haku hkutangaza matatizo yalivyo alificha akasema nimetuma na mfari. Kwa hiyo jamaa akampokea akifikiri kwa mpokea, mtu na ya mkina tathari, kama anampokea mtu aliyemtumwa na mfari. Ya mwingine angechukua tahadhari kama angeambia kweli. Tunaona kwamba lami za Daudi za uongo kwenye mlango uliopita zinaleta madhara hapa na tuliona wiki iliyopita. Tulisoma hii mistari kidogo. Nana yakumbuka. Eh? Eh, mm -hmm. ni Jumapili. Eh? Kwa hiyo mkatika kufunga eh le akawaambia sasa wale watumishi wa wale wa maafaskari waleokuwa wa wanamlinda nini waamue waamue Ameleki na wengine mstari ule wa 17 katikata anasema lakini watumishi wa mfalme walikataa kunyosha mkono na kuangukia mkoani wa Bwana wakataa kumuua wakataa kutii mamlaka ya ya mfalme na ndivyo nilotakiwa hata kama mtu una bunduki una mamlaka una nini Ugewambiwa au una uwezo wa kuhukumu au una uwezo kumdhuru mtu ukiambiwa dhuru huyu dhuru huyu kama hujaona kosa lake eh, hata kama ni mtu mkubwa hapana hasa katika kumdhuru hasa katika ku, kutwaa maisha yake ambayo huwezo kairejesha au jamaa wakakataa kumtimfamu nasema baada sasa watu hao watu kwanza tujaona kesi imeanishwa pili ni adhabu ya kufa maraki hata tukaigeuza wakakataa Naamini walifikira na maneno. Sura 18. Basi ufana kamaambia Doegi yule mtu yule mbaya yule. Geuka wewe ukawaangukie hao makuhani. Basi Doegi mwedomi akageuka, aka akaangukia makuhani, akaua siku ile watu Themanini na watano wenye kuvaa na imbera ya kitani, Hawa ni makuhani na na ukoo wa makuhani. Pati 85, kwa sababu na mtu mmoja na dola isilo kuepo, linaua ukoo leo hii mtu anaweza afanya dhambi ya uzinzi akapata ukimwi kosa lake yule ndio shetani sasa sio kwa Mungu kosa lake likawaumiza mpaka wajukuu zake watoto wake wakajilea waka, waka, waka heh ndio hii picha lakini sio kwa sio kwa kwa maumivu ya Hemeleki hapana ni kwamba tu ni mtu muovu, akituma na muovu zaidi, Sauli wanatenda uovu juu ya watu wema. Leo hii, watu wema wanateswa na watu wa ovu Ndio picha hii. Kusari wa 19, yule anasema kisha akaupiga novu. Yaani ameamaliza kuua hawa, akarudi saa kwenye ule mnyamake hao alishaletwa wako gibea kwa Sauli anaofuata anawafuta kule kwao akaofuata mshano 13 ndio tunaanza nao katikati yakasema kisha akaupiga nogu mji wa makuhani kwa makali ya upanga wanaume na wanawake watoto wanyonyao ngombe sasa huko una sababu ya kuadhibu mpaka wat, watoto wanyonyao kwa makosa ya kutengenezwa hiyo ni ushetani uliokuwa katika hii mamlaka ya Sauli na huyu Degi na na watu wote wa wote walikuwa pamoja ndivyo tulivyo katika maisha kila siku lakini tunatakiwa kwenda kujitakasa. Yaani sio kwa maana kwamba ndivyo tunavyoishi lakini tuko katika hatari ya kuwaumiza hata wasio kuwemo, na ndiyo maisha yanayoishi hapa dunia. Kuna kuna kitabu ni kusoma zamani kwa anasema dunia uwanja wafujo. Duniani kuna fujo. Duniani kuna fujo unakuta mtu mmoja anaweza akawaonea watu wengi kwa wakati mmoja. Huyu ni mtu mwenye mamlaka. Mwedomi em msiri mwandani wasauli Sauli asiye na na, na, na hofu ya Mungu asiye na nini anaangamiza ukoo wote anaokoka Abiasari ambayo, Daudi anakuja kumtuliza na kumsingi na, ku, na ku, ku, kukiri kwamba ndiye aliye sababu ya mateso yote em basi tutaishia hapa em tumshukuru Mungu Baba cha wame na nefaadhili zako asante kwa neno lako katika siku ya leo Mungu amenipeni tunaenda kujifuza kutoka kwako Kende kwa kuwasibia katika maisha yetu na katika maisha ya hao walioko mbali wanaotufuatilia kutoka mbali wajabu ka tukuzwe na kunuliwa tunashukuru Mungu kwa kutupenda Sante Yesu tunamba mgani kutua nafasi ya na kuyasikia maneno yako na kuyaishi na tusiyasikie na kuyacha hapa bali tuyasikie na kuyatenda ili kusudi tujenge juu ya mamba tusiye wale watu waliojenga juu ya mchanga kwa kuyasikia na kuyaacha hapa Baba tunashukuru katika jina la baba na mama na lau mtakatifu tumeameta kupokea. Amina.